Я знав, а Настуня ставала щораз смутнішою. Старий липкалюк водно вовтузився в сінях, криктав незадоволено та все кликав «Насту!». А одного разу, коли я сидів в кімнаті сам, він відхилив двері і, прискуливши око, проказав «Не баламуть, дівку, вчителику, хтось для паперів уродився» а хтось до землі. І поки я встиг відповісти, він тріснув дворима, чимось зазлад за тарабани в усінях, і крізь той гриміт, я зачув слова. «Жеброта голозада». А потім він відіслав на стуню на друге село до тітки, і сам десь пропадав два дні. Учні відвідували школу погано, ні одягу, ні хліба, ні охоти. Я щодня ходив по хатах, просив, наказав, лякав, а врешті, коли навчання таки не лагдалося, хоча й таке воно було, що деякі учні в першому класі були старшими за четвертокласників, тоді хтось у мій класний журнал вклав клаптик паперу, на якому недитячим почерком було написано «Забирайся геть з села», Поки не пізно. Спочатку у мене страх, та він швидко минув. Утікати з села я не міг. Мені ж повірили, що я можу. Я сам повірив у свої сили. Ні, залишати село я не мав права адже назвали мене вчителем настуня. Я пішов на ризик. Порадившись з головою сільради, скликав. До школи батьків. Жінки, дядьки, діди, ще й молодь заповнили класну кімнату. Що й голці ніде було впасти, такого зборища я не сподівався. Люди були мовчазні, і я зрозумів, вони звідкись знають, що мені погрожено. Тож зі скрухою подумав, що й вони мені скажуть, і де й зайдо, звідки прийшов. Я підвівся. Прочитав голозаписку і сказав, «Ви хочете, щоб я йшов від вас?» Мовчали, наче змовилися на щось погане. Я вмить пробіг думкою, проведені у узбудові дні, чим не догодив людям, повів поглядом по обличчях і в жалісливих очах жінок прочитав, «Іди звідси, хлопче, іди, поки не пізно». Та вийшов перед севий вулько Думітрак, той, що недавно привів на ремені свого неслухняного сина до школи, і при всіх учнях заявив урочисто, «Бог мені свідком, що не поскаржусь нікому, Вчити і бийте, але бити не по штанах, бо я їх купував, а по голому ззаду, то його маєток». Вийшов Думітрак і мовив. «Не наша рука цедулку цю писала. Я був у жаб'ю, і там прочув, що на тебе хтось намірився. А як уже хтось узяв тебе на мушку, то краще йди. Час тепер такий, що...» Я відчув, що блідно, але ще не здавався. Сказав, «Підніміть руки, хто хоче, щоб вийшов від вас». Ніхто не підняв руки. Вуйко Домітрах запитав, «А ти... ти не боїшся?» Не боюся, відказав я. Тоді зірвався в класі галас. Не пустимо. Навчаться діти, не дамо в кривду. І люди почали щось класти на стіл. Я розбився. Вони клали хліб, яйця, масло, бринзу. Я відгортав ці подарунки руками, намагався перекричати натовп але сивий вуйку Дмитрак підвів руку і, коли стихло, промовив. «Ми хотіли з цим провести тебе, але як ти такий, та ще й не боїся, то спочатку спожиткуй це добро в нас. Ти ще ростеш, а вже мусиш так тяжко працювати. Їй ж добре, хлопче, щоб мав силу дітей наших провадити». До розуму. Того дня ввечері забігла до мене Настуня. Вона не підійшла до столу, як раніше, тільки переступила поріг, бліда, стривожна, і заговорила швидко, збиваючись. Не вчіть мене більше. То все ні до чого. Не треба, навіть не дивіться. Ой, падоньку, що вони задумали. І, плачучи, вибігла з кімнати. На другий день я стояв на порозі, і бачив, як в'їжджав Юра у двір на чорному огорі, сам дужий і злий, з обислою, як у того жеребця, з піднію губою. Він прип'яв коня до тину, пройшов повз мене, змірявши поглядом і, зневажливо штовхнувши ліктем, а потім на другій половині хати весь вечір голосно розмовляли і дзенькали пугарами. Настуня була там і не виходила. Після цього цілий місяць їй не було в збудові,